Sziasztok! Különös nap ez a mai. Ronda, augusztustalan hideg idő van, köd. Reggel a breki, bár még reggel van, de még reggelebb a breki megint szart evett, úgyhogy azzal kezdtem, hogy kimostam a pofáját finom folyékony szappannal. Csak úgy öklendezett bele a kádba. De igazán megérte, higgyétek el cserébe a kellemes szarszínű és szagú víz érzete, által felsponolva, hiszen ez a minimum. Hogyha megmondom a Brekének, hogy Brekifiam ne egyélszart, mert pofán baszlak, akkor bizony a Brekéne szart. Ugyanis a szartevők kutya rendkívül busztustalan, főleg, amikor a szeretete még nyalogat is össze-vissza, bárpedig pedig a MOPS az egyik és az egy apróság, hogy nem nagyon kívánok a szarszagú leheletével együtt élni a 48 nézetméteres lakásunkban de ezen felül mivel kifejezetten így szokta az érzelmeit tudomásomra hozni. Azért nem igazán szeretném, hogyha a kis szaros nyelvében nyalogatna. Hát szerintem érzitek a problémám tömör lényegét. Szóval most 7 óra 50-60 és éppen a Vabba WB felé tartok. Ahol valaki esetleg nem hallgatja az audio blogomat csak ezt mint közvetítést, akkor a akkor el kell, hogy áruljam, hogy a brekkia az egyik kutyám, az egyik mobsza fekete a kettő közül. Most pedig egy olyan anyagot készítünk, ami egyáltalán nem biztos, hogy majd technikailag megoldható lesz, hogy megjelenjen, akkor majd elsütöm később audioblogba, de aztán, hogyha működik, akkor még ma halljátok nem sokára a verseny megkezdésével, megkezdése után, hogy pontos legyek. Ugyanis a mai napon az élő internetes videós közvetítés nem fog összejönni. Valószínűleg meg se kockáztatnánk azok után, hogy milyen szar volt a sávszélesség múlt héten a Szuperbanin, de egyébként egyszerű próza játszik ebben szerepet, mert nincsen lóvé. Ugyanis, bár egy ilyen élő, élő közvetítés nem drága, azért egy ilyen testépítő versenynek, főleg egy világbajnokságnak a költségvetése mindig szűkös, tehát bármennyi pénzt hoz bele sose elég, és itt én biztos vagyok benne, hogy nincsen bármennyi pénz, ezért nem mindegy az a ö, kisebb összeg sem, amennyibe egy ilyen közvetítés kerül. Én ebből egyébként egy vidéki versenynek csinálnék, az élő, hogy teretes közvetítés árából, bár meg lehet, hogy csak pakamalak lennének a díjak és a serlegek helyett a Teszkóba mennénk valami köcsögöt, de az elvet azért szerintem értitek. Hamarosan meglátjuk, hogy mi lesz. Én remélem, hogy audioban le tudom még így közvetíteni, ha nem is élőben, de ilyen kis letöltendő fájlokban. Aztán most az vagy érdekelni fog valakit, vagy nem. Folynak az előkészületek Szivárognak a versenyzők, 91 néhány versenyző van, aminek azért örülünk, mert nem 200, ami azt jelenti, hogy talán normális időben azatulunk tudunk menni. Megjelent Krémer, Sztár József is az ARD-ből eltiltott hős. Ennek nagyon örülünk rendkívüli módon. Elméletek 10 órakor kezdünk, most 9 óra valamennyi van. Nézzük még nem nagyon szivárognak, emlék, hogy majd később megjönnek. Nagyjából összeállt a kép, majd meglátjuk. A mai nap első meglepetés embere, Kormos Zoltán! Mit csinálsz te itt, Zoli? Szomjazom. De miért? Mert a vaba vb tartok egy bemutatót, és mivel egy hülye vagyok, maximalista, ezért bekészültem. Mint ahogy, mint ahogy a VB-re készülnék. Ez most fitness bemutató lesz ugrabugrás, mert akkor azért próbálgattam, a színpadot ennyinek? Igen, igen, igen, fitness bemutató. Ha bár a az már egy kicsit több, mint amit a szabályok megengednének, hogy rögtön 10-12 kilóval, de, de azért fitness bemutató lesz. Nekem lesz a a színpad? Hát ezért próbálgattam, hogy elbírja az ugrásokat. Hát majd meglátjuk, rizikózunk. Azafelé tartok, gyorsan hazugrok a kezdete előtt. Felállítottuk a statívot, mindent belőttünk. Kiderült, hogy az internet az uber trémében, most nem nyújtunk bele a szervezésbe, nem indítottunk külön a internetet, magunknak a helyi internet az, az nagyon gáz, úgyhogy még mindig kétséges, hogy egyáltalán fogjátok-e hallani, amit itt beszélek, de reménykedjünk. Minden esetre haza kell ugranom még hosszabbítóért, meg egy-két taplósáért, mert végül is nekem az internetet ki kell telepennem az előtérbe, és onnan az ottani router kábellel rá a Wi-Fi-t, abszolút a. Holtak mezeinek tekinthetjük, mert ez nem, nem működik semmilyen szinten. Szóval a robék mobil internetről fognak dolgozni, én pedig a, a helyi kábeles internetet fogom használni, úgyhogy kitelepedek oda előre. Aztán majd rohangálok kibe. De nem is ez a lényeg. Én jutom hazafelé, és most csak egy apró gondolat akarok megosztani veletek. Mégpedig az, hogy Somát láttam megint. Soma magagi és a görény térget. Ö, aki egy gyógyás plakáton hirdeti a szeretem a testem című műsort kvázi önmagát kifejezve azzal, hogy szeretem a testem, mert hogy ő is szereti az ő testét hát mama mamagése sajnos nem hallgatod ezt, amit most neked üzenek, de én garantálom, hogy mi nem szeretjük a te testedet sőt biztos lehet benne, hogy az emberiség nagyobbik része nem szeret a testedet, sőt egyenesen utálja a rohadmány félre testedet, de hozzáteszem, hogy még jobban utálja azt, ami a fejedben azok a kis gondolatok. Na, előjáróban ennyi. Hamarosan már konkrét abban a VB tényekkel jelentkezem. A színpadon a Miss Fitness kategóriát látjátok most, ha látjátok. Uh, Globe, Digia színpadon és Kellner Zsuzsi. Azt, hogy most a mai napon versenyző listát szerezzek, arra túl sok esélyt nem látok, de hát majd meglátjuk. Férfi Body Fitness mezőnél tartunk, ami nagyjából ugyanaz, mint nálunk a szuperbanizált letik. <tört> és eljutottunk a kihívásokig, az első három a hívják ki. És itt azért Érdekes a helyzet, mert a Vilénár, Lajosunk és a mi Illés norming, mind a ketten csontnaturálok. Az első kihívásban már mennél is vannak, sőt, élve mondom nektek, hogy én szerintem a Lajos meg fogja nyerni és a Norbi szintén nagyon jó fazomba van, neki egy kicsit hosszabb a felső teste arányokban annyival rosszabb a Lajosnál tehát a magasságát adja az neki majdnem az fő, része hosszabb egy kicsit Ö, és van egy nem tudom, talán spanyol versenyző aki, aki nagyon száraz úgyhogy a harm, ők hárman lesznek azok, akik akikben lesznek az élmezőnyben, viszont a spanyol slátok, szerintem a lába azért jelentősen gyengébb úgy látom még, hogy a parizma is egy kicsit szárazkás, de, de vékony a lába. Talán ez a számítani fog, de hogy az első három helyzet az ők lesznek az topi kurva élet. És ha kívánhatok valamit, akkor az igazán az egyik kívánságom az, az illés norminak egy világbajnoki dobogos helyezés, és természetesen a Lénár Lajosnak is. Az ilés Norbi-nak jobban merült Öt a sikereket kicsit jobban elkerültek eddig, mint a Lénár Lajost. és most úgy érzem, hogy már ideje lenne Aki valami egy ilyet villantani. Na megérkeztem Illés Norbihoz, és Lénár Lajos úr ide a háttérbe. Na milyen volt? Nagyon kemény volt. Az igazság, hogy keményebbre számítottam. Most egyszer megforgattak minket, alapfordulatok, és ennyi. Hat versenyző van a kategóriában. Igazándiból tegnap este, amikor ideértünk, akkor kezdett bennem, bennem tudatosulni, hogy más országból is vannak versenyzők. Akkor egy kicsit jobban izgultam, de most most, most úgy nincs bennem semmi. Nem, püsk, nem pünkös, de mentetek végre Hát úgy érdnőttünk, hogy Pönköst, Fürdő utca 40, de a navigáció behagy a sem találtunk oda. Na Lajos, hogy érzed magad? Mi milyen a forma is tudsz -e nyerni most a mai napon? Hát úgy érzem, és azt mondják, de többek is, hogy sokat eltebb vagyok. A mélegelésnél is másfél kilóval több voltam, de azt mondták, hogy kicsit élesedtem is. de bízok benne, hogy... Másolóképességeim a második, képesik, múlt év végre. Először még kerülnéztem. Ha nagyon mennyi, a szupervágytán még volt szerintem. A nagy átlagot veszik alakul. És azt tudjunk, ráhozhatjuk az atletik kategóriára is. Szerintem sokkal erősebb volt, mint ez a mostanó nem fitness kategória. Sajnálom, hogy nem voltak a kötőrezőpózók, csak a négy alapfordulat volt először. Benne, hogy majd. Szerintem lesz. Bízom benne, hogy is, most arra tartogattam végre az erőmet, és a le kell tűnni a szűnpont, úgyhogy el De mindig jó nézel ki, rohagyj meg! Köszönöm! Állosítottam, ez így van. Köszönöm. Egy szobában aludtunk, nagyon jó volt. Ha hogy mondjak nélni, érdekes dolgot a Wextage világából, hát, az a lőként vannak, és... Nem tudom, hogy így azért, mert nehezen fog az agyuk ilyenkor kivisztenéltett állapotba, azért is elkednek vagy csak úgy magukba, nem lehet tudni. De minden esetre vannak öndolgok, amik eléggé viszonylag bosszantóak. Például kurván nem értem, hogy miért kell a közönségnek fenntartott nyilvános vécébe menni barnítózni. Mert szerintem ez egy viszonylag paraszt dolog, de hát van -e, néhány ember, aki akkor osztál, hogy neki ott kell megoldani. Itt van az a csávó, aki tavaly megvert a Tóldani. Nem tudom, hogy hívják, nem teszem el, a Lattepes, vagy valami ilyesmi. De egyébként a Dani idén visszavágott, úgyhogy harmadiket mögött a srác. Redbultoztok a csajok, de tudja, nincsen cukormentes. Már azt is utálom, mert a kék maci a legjobb. És a színponom van Bogáti is, aki, hát, nem... Nem fog itt nagyon labdába rúgni az igazság. De nem baj, a Bogátjárp itt bírjuk. Legalább elindult. Ebben a kategóriában indulna valószínűleg a Kupcsikaci. Ez most a 168 alatti? Toros. Az az alacsony kategória. A Kupcsikaci nagy esélyes lett volna itt, csak hát soros közbe neki ez a kis baleset. Ami szerintem hasonló a Bognár Gergő balesetéhez. Aki, akit most leküldtek masszínpadól. Azt pont nem láttam, nem hallottam. Aztán visszajött, aztán most nem tudjuk, az ott, hogy mi van vele valóban, el van bújva. Az öltözőben egyébként hátul alig van ember. Ö... Egy, e -e? Ele, bár -e, ne? Finoman fogalmazzál, szolos, finoman. Itt a köbd és mondd el. Ne félj, ez csak diktafon. Szóval a Gergőnek kicsit be van gyulladva a vállap. És ezt kellett... E de egy kicsit megkezelgetni, ezért kellett levenni a színpadról, de aztán szerencsére sikerült a és így gyakorlatilag megúszta egy gyönyörű Erikitó tehérsebb tapasztalat tapasztal a dolgot, egyelőre legalábbis. De látta nincsen, amennyire én hallottam. És a lényeg, hogy azt mondta az orvos, hogy műteni kell, hogy nem gyerekjáték ez, hát bizony beesnek ilyen kis apró sérülések, úrcsaságok fertőzések a sportban. Mint ahogy most <kül> Blattepes barátunk is itt tekergette a válasz mert úgy néz ki, hogy kapott. Tudjátok, a tavalyi Tóth berő idén tódani által megvert fiatalember. Egyébként a tódani itt nem is láttam még. Most lehentük a Bex-t de egyáltalán nem láttam a Tóth itt sehol. Akit láttam, az a RTE klubos uh, műsorban levő partnere a a Kellner Zsuzsi, aki nagyon elemében érzi magát most itt ezen a versenyen. Na baszki, a közepes kategória, a magasság kategória, és hát annyia vannak, mint a nyű. Nem félnek fel a színpadon, és el kéne őket rendezni. Pintér felé, mint vezetőbíró próbálkozik azzal, hogy elrendezze őket. Jó ja, tényleg. Pintérferi hasonlomás a színpadon. Én azt hittem, a Pintérferi az hogy adjak meg. az Pedig igazából az Apósomra hasonlít még jobban a Pintérferinéle. Gondolom, Mondom az vagy a Pintérferi, vagy a Apósom lesz ez egy kemény kategória és itt, itt Molnár Peti Molnár Petinek kellene helytállni és bizony nem lesz neki könnyű dolga mert ugye megvan neki az a kegyetlen gyerek amivel már most a mezőnyből kilóg de azért itt nagyon-nagyon vastag gyerekek vannak de nagyon látok itt egy olyan volt aki biztos, hogy benne egy Olaszországban a duetorin nyert valami atletik kategóriát csak akkor jóval szárazabb volt hallvány kísérlet főik a színpadon, de mint egy ilyen hangyabó, hogy itt mennek az emberek ide-oda, egyszer balra, egyszer jobbra. És itt próbálnak kétsorban rendeződni. Na most talán sikerült. De olyan koerográfia volt az egész, azt hittem, hogy kiraknak valami pillangót felülről, vagy valami ilyesmi. Na a Csolos most mondott egy nagyon jót. Azt, hogy a Peti sajnálhatja most azt a pár kilót, ami miatt befért az openba, mert itt nem biztos, hogy nyelni fog. Itt azért már egy-kettő nagyon vastag gyerek. Már a Peti akárhogy is nézem, bizony száraz az első sorban mindenképpen a legszárazabb. Tehát kettős viszontot is rajzolodnak, azt teljesen jól lát minden. Nem tudom, lehet, hogy az álláspontomat. Hát idézem tovább mert mellesleg a színe is messze neki a legjobb, tehát ő van rendesen lekembe. Ami azért bizony számít optikailag elég sokat. Nagyon trükkös oldalbicesz-spósz. Jean-Claude Van Dampoldból átvitte Peti oldalbiceszbe. Peti nyomja a rákot. Volt különben a fitness... Fo Milyen? nem forma van, nem tudom mi van itt. Na mindegy, volt uh, esti fordul is. Ezt a baromságok lőttem pár képet, csak hát ezt nem látjátok a backstage-ben. Csodákoztam és azt hittem az oxigén hiány miatt halucinálok, hogy valami. De, de tényleg ez volt. Tehát így mentek a színpadra, és ezt a képet, a, illetve pontosabban a colos jó voltából már láthatjátok online. Igen, pont erről beszélgetünk, hogy a... Ö, feti kategóriában találtunk azért egy-két elég masszív, vastag srácot, csak az egyik srác egy ilyen eléggé pánkhaja van, középen van egy ilyen taré, és én nagyon kellemesen behúzta ilyen tangoszerűen a, a seggébe a hozgat, ezt nagyon szeretjük mert a homoszexuális, csak ilyenkor izgalomba jönnek itt a nézőtéren, és esetleg itt egymás faszát is kiverik, hogy valami ilyesmi, és megtörténhet akár, úgyhogy vigyázzunk kell magunkra, hogy nehogy valaki rossz hely de komolyra fordít szót. Én ezt lepontoznám a picsába. Tehát azért már basszus, tegyük föl azt a polgatát normálisan, miért nem megyünk a föl a vagy én ágy kötőben, vagy a pöcsünkkel hozunk egy zoknit. Tehát nem kell húzásba vinni. A szákás farizmot azt látják a bírók akkor is, ha nincsen a picsába behúzva a pózgatja. Úgy néz ki, hogy... Nincs is behúz az a gotyja, hanem ez ilyen. Az hát ezt sikerült venni a pálacitól. <gül> nem, én csak viccelek. Nem valószínűleg, hogy a pállacitól származik, mert a fiatal ember nem valószínű, hogy magyar versenyző. Bár ki tudja, a pálacitól a pozgatjai szerintem az egész világban elég jó mennek. Vagy az egész világon. Nem félnek el a színpadon, az azért így elég vicces, hogy jó oldal próbálják így lesni a helyzetet, hogy mi van... Ó, az nagyon izé el van borulva a srácot, teljesen megöl valakit, vagy letépi valamelyik fotosnak a lábát, szép Na, a Peti az kihívásban benne van bizony, az első kihívásban. Az orral barátunkkal együtt benne, és egy nagyon súlyos harc áll, csak az olyan, mintha alig lenne rajta barnitos spóroltak be, nem jó a szín, a lába nem száraz annyira, mondjuk a... A hát, a hát az vastag, vagy derekasabb, mint, mint a Peti, de nagyon vastag hát, szerkezetet látok. Válba is talán elősebb egy kicsit, de nem tudom. nem tudom. Petinél a kar, vál nagyon frankó. Hát a kicsit fenntapad, de összességében a combja is, hát, innen szárazannak látszik, legalábbis, vagy legalábbis jobb a színe. Kurva messze vagyunk az a helyzet. bizony innen nehéz ügy. Elég komoly és szintű versenyzők vannak a színpadon. Úgy néz ki az első hatot hívták most ki. Az a furcsa, Peti, ben, hogy a gyerek annyira kicsi, hogy ilyen, ilyen kisgyereknek néz ki a többiek között. Tehát egészen rajzfényfigurás. Még az baromi vastag, csak valahogy... De nagyon rendben van tömegre, egyébként így is. Hű, komoly az a rák a Petinél. Ja. Mellette próbálkozik a fiatal ember egy másik most már mindenki azt a fajta rákot nyomja, mint a Peti majdnem. Üh, egyelőre a tangagatás tarélyos barátunk, és a peti talán innen a legjobbnak, de a fene tudja. Remélem, hogy ki fogják, őket egymás mellé is hívni. Na, ez a kívás, ez már egy kicsit különösebben már bekerült az a srác, akit mondtam, hogy a duetor még atletikben indult. Ő barami száraz, csak talán nem, nem elég vastag idehez. ehhez. Tehát így első, első alapállásban egy kicsit furán néz ki. Nagyon terpeszben van a láb, hogy kompenzálja az, hogy nincs elég meg a combom. Kettős biztos, se az ő póza. mellett kéne Peti mellé tenni, és akkor okosabbak lennénk valamivel. Bár a rózsaszíngatjás itt mellette az se rossz. Nem tudom, itt az jutott eszembe, hogy lehet, hogy a nemzetközi bírók többsége búzi, és ezzel akarnak imponálni a versenyzők, hogy rózsaszíngatja, segbe izé, angol ilyesmi, ki tudja, mi lehet a pszichológiaiuk a háttérben. Na, a Colos megosztott velünk egy kis barna Robitól származó információt, hogy amit azt mondja, hogy nem biztos, hogy jól mond, de se baj. Az információ. Az információ legfeljebb rossz. Szóval emléletileg úgy van itt a pontozás, hogy így délelőtt már letudják az egészet, és délután, amikor majd visszajönnek a döntőbe, az már csak só, de a helyezések már megvannak. Délután pózolni fognak az emberek, de akkor már nem fogják pontozni. van ebben ebbe egyébként lenne reláció, meg logika is feltébe, ha nem kieséses rendszerbe csináljuk, és nem azt döntjük el, hogy ki jut tovább, és utána lepontozunk újra. Bár... <hőm> Nyilván ha, már lepontozott, de ha mondjuk a hatos döntőig, akkor már az első hatot, mert valahogy úgyis a hatodik helyre kerül valaki, tehát most le, le van pontozva, és semmi nem újra pontozni az egészet. Most várunk hogy úgyhogy elmesélekedik egy kedves kis történetet innen a testépítő szérából. Van egy lány akinek valaki hát egy kicsit segített, hogy bekészüljön versenyre, és elment a, ö, arra versenyre, amire mi nem megyünk el, és ott mit tudom én hányadik lett. Talán első, nem tudom, utána elment egy másik versenyre, ahol meg negyedik lett, és akkor utána kitalálta, hogy a negyedik az milyen kibaszás, és ő most abba az egészet, is, nem isetsz többet is kész. És így, amikor ezt hallod, akkor így csodálkozol és azt hiszed, hogy ez a ritka kevés elmebetegek jellemzője, de, de ez nem így van. Hanem... Sajnos meglehetősen sokan vannak ezen az értelmi színvonalon ebben a sportban. Viszonylag tehetségesek, esetleg tehetségtelenek is. Én most például pár napja találkoztam egy ilyen kis rettenettel, aki azt mondta, hogy ő nem is tudom melyik verseny, nem jó pontoznak és ilyesmi. És eszembe jutott aztán, hogy ő ki volt a színpadon, és így majdnem tökön szúrtam magam, mert még így örülhet, hogy egyetem azt a helyzet is megkapta, amit megkapott, mert rettenetes volt, de hát önkítik, az azért nem nagyon van. Mindenki a legjobb, mert megmondtam, ami érted. Na, a lényeges kérdés Zoltán Boros from Hungary a színpadon. Elsőként a magas kategóriában mellette, mindjárt, és most jó a forma, hozzáteszem, innen nézve, jó a forma, mellette, és ez érdekes, Kovács Feri. És én azt gondolnám, hogy azért a zoli tudjuk úgy a hátrányait, és azt gondolnám, hogy Kovács Feri Partiban partiba van, és basszus, így szimetriában jobb az oli mint a Kovács Feri. De hát ez majd kiderül persze. A harmadik srácot nem ismerem, Sali Zoltán, talán az volt a neve. Hú, cseh, srác, az, az meredek, a egy gyerek, aki gyenge. Camillo Castagnos, pénzből ő gyengus. Antoniót nem látjuk, nem, nem, nem, ő nem, nem, nem. Az ír srác. Jaj, Verőzolinak gyukkolnak itt egy kicsit. Ja, de lehet, hogy a Matti az anyukája egyébként, a gyanús. Jó a Zoli messze, vagyunk a színpadon nem látszanak a részletek, de, de jó az Oli szimetriában. Itt, itt bizony elől van, és ez, ez jó hír. A jó, Frankó mély combot, is elég szeparáltnak látom. A comb is innen partiban van a Vörös Zolival közel, Vörös Zolival a Kovács közel, valószínűleg nem, mert a Ferinek nagyon durva a combja, de innen, innen nem látszik a különbség. Biceps és Zoli nak annyira hátsó része nem száraz, de most megfogta a hajlítót, ez az, basza. Na így azért mindjárt, de a, a vál hát nagyon jól néz ki, jó vastag, minden rendben van. Az biztos, hogy a férj meg a Zolin, ismét nem, nem van szégyent. Na a vörös Zoli most egymás mellé került a nagy darabba. vastag az a csóka. De nem tudom valahogy. Zoli-nak bemozdult a száma. De a hastályikon az sokkal jobban néz ki. Meg Derekos, igen. Milyen egy ilyen cím az olinak, Jó Jól néz neki a vitrinben akkor nem csak a legnépszerűbb lenne, hanem az egyik legeredményesebb is. Az a szerencs, hogy a csesrác nem, nem jó pózol, nem jó fogja a pózokat. Nem, nem fogja a hasát oldalt, de szóval is sokkal esztétikusabb. Nagyon reméljük, hogy meg lesz az a cím. Persze izgülünk a fejét, is csak a fejét azért, már láttuk aki meg voltak azok a kis sikerek mostanában, úgyhogy most az oli az, aki mindenképpen a figyelem középpontjában van. És most a rák! Tipikus Vörös Zoli féle rák. Na, Vörös Zoli mögött megyek, megyünk vissza az öltözőbe. Volt egy kis hánci-mánci. mindenki gratulál a Zolinak, de hát, ugye minden rosszabbul érzed, annál jobban nézeki. ki. Na szóval, a Vörödzolinál volt egy kis hány mánci a klotyóba. Ö, szereztünk vödöröt, meg minden izgalom közben mindenki gratulált neki. Kati Béla azt mondta, hogy ő főleg színpadra szétbasz mindenkit, ha nem nyer a Vörödzoli. Tehát szóval ezek azért nem rossz jelek. Mi nagyon reméljük, hogy megvan, biztos, hogy dobogós helye lesz egy VB-dobogós hely az Olinak. Na most pedig a milyen kategória ez? Miss Fitness kategóriában. Látjuk Grove Brigitte és Suzy Kellner! Kicsoda? Leg is magyar. Ő nem tudom ki. Mede, meddle, neved, Ja. Ó, combos, combos arányzó. Meleg Tibiről van egy sztorim egyébként. Azt nem mondom el nektek, csak itt elmondom, többiek nem most kikapcsol. a színvonalon Susie Kernel, akit a. Uh, RT-klubban láttunk most tegnap délelőtt a Tódanival, és ott mely is mutatta a uh, szabad gyakorlatát. Őneki most egy kicsit gondolkoztunk, hogy van-e rajta bugyi, vagy egy ilyen háromszögben van nullira tapasztalva önt öntapadossal, de hátulról látszik, hogy van. Egyébként nem előnyös, jobb lenne, hogyha lenne jobban bugyi rajta, mert egy kicsit ott az alsó alsó részén nagyon hosszú a teljesítőstel, mondjuk hát tényleg, hogy elég jobban el van készülve, sokan iriglik ezt az alakot. Most egyébként vadó nyomja a pózokat miközben alapállás van, úgyhogy nem egészen értem mi folyik itt, de meg van, aki oldalt áll, van, aki meg szemből. Ez egy nagyon blágom, hogy mi történik. De itt egyébként azt megfigyeltük, hogy sokan elég értelmesen, vagy elég érdekesen értelmezik a pózokat meg a félpjénő állás, mert a hatszor szólnak, hogy nem kell pózolni, de azért pózolnak. Na, Zsuzsit a második kihívásban nem hívták. De most egy másik hát ezt nem értem basszus hát a, a, az előbbi kihívás az úgy nézett ki mint a 3-4-5 hely és akkor a, a a Grobligit hívták ki a többiekkel mint a 3-4 helyért folyó most például kívják a Kellner Zsuzsit meg egy másik csajt aki a, az én általam 3-4-5 -be képzelt versenyző, és viszont kihívták azt a másik csajt aki a Medek Tibinek a barátnő vagy felesége nem tudom aki nagyon-nagyon aki szombos. -nagyon nem kifejezetten tökéletes arányai vannak és euh, pont a nagy combja miatt és sőt eddig nem hívtak ki egyáltalán, tehát olyan volt, mint utolsó helyzet lenne úgyhogy most ezekkel hívtak ki a kenneresüzi én ezt már nem értem, hogy ez most melyik helyezésért megy ha ezt nem értjük a rejtélyi későbbiek későbbiekbe vár lehet, hogy a kenneresüzi nem olyan jó, mint ahogy gondoljuk és nagyon nem az első helyért bívja őt, a kis versenyét, nem tudom, ki fog derülni a végén. Messze vagyok hozzá, hogy megítéljem. Van egyébként hibája a vékony a lába egy kicsit. Nem tudom, a fenekesen, nagyon gömbölyű, tehát igazából elrontott egy kicsit ezzel a fürdőduával a helyzetet. Mindezt leszámítva sok a kedvenc, és sok, sok csaj szirigli lesz ezt az alkot. Na most úgy néz ki, hogy egy első helyér kihívást látunk, amit megint nem értek, hogy miért, meg hogyan. Ez viszont gróbbi. Ez volt a Miss Fitness kategória. Miss Fitness, igen, már. Bár még a vezetőbírók se tudja, hogy melyik kategóriáról van szó, mert szóval nem mindegy. Totális zavarba vagyok én, hogy most ezzel mi lesz. De hát meg tudjuk. Nem sokára. Na, na, ez kitalált egy találós kérdést. Mire hasonlít a vabbának a logója. Ezt majd küldjétek be nekünk a fórumba vagy e-mailbe vagy valami. A, meg a helyes megfejtők között ö, kisorsolunk ö, 16 darab vabba világmannokság belépőt, ha a jövőjében is Magyarországon lesz. Megérkezett a Masters kategória. Liszka Péter, Medek Tibor, Mauriciuszról van a legexotikusabb közső versenyzőnk. Csak ő nem száraz, nagy combok, de nem száraz. Ha most ebben a Masters kategóriában elindult volna kupcsik, akkor nyugodtan mondhatom, hogy úgy a verte volna a mezőn, hogy csak az egyik kezét dugja fel a színpadra. Sajnos a Kuk Csiklóci nem tudta indulni itt. Ez a Masters 50 fölött volt, nem a 40 fölött. 40 az ország erősebb kategória, a van itt olyan, azt még nem tudom, mert ezzel a labdával abszett, nem vagyunk képben, és az, az igazság, hogy meginézhetem volna a szabályzatot, meg a kiírás, de hát volt jobb dolgom is, higgyétek el. Na, erről ennyit, hogy van -e 40 feletti Masters most jönnek a színpadra, és nem kevesen vannak hogy elnézem, itt masters indul olyan is, aki indult nem Mastersbe is. Nem tudom, hogy meg a szabályozat, de ezek szerint megengedi. Olasz barátom, aki Olaszországban még atletik volt. Itt meg már testépítő. Egedés is István egyébként. Na, a következő kellemes faszahelyzet van. A ugye felborult az elektrolit házlatása egy kicsit. Van ez a kaksi-maxi probléma, amit mondtam, de ez egy dolog, hanem egyszerűen, hogy ilyen kell a versenyzőknek, ilyenkor is annyira kiretyek mokból a vízet, hogy az elektrolit házlatás is felborul, és, és most az oriértől van rosszul, úgyhogy most kapott egy kis, ásványi, ez kapott egy kis elektrolitot, hogy rendbe jöjjön. Dokki bácsi adott kis injekciótok, meg ilyenek. Közben megszálltam a Bognár Gergőt is, aki szerencsére már egyet a szemben a vállával, viszont vissza fog tudni jönni. de most már végig csinálja. Mindenképpen. Őszinte leszek, szerintem retteletes volt az első kettő fitness gyakorlat. Aztán a Szántai Dóri fényévekkel jobb volt. Aztán következett a Légrádi Andi, aki nem igazán értem, mit akart ezzel és most jött a romány kislány, akinél önkéntelenül felkiáltottam, hogy megölni azonnal. Mert rettenetes dolgokat művel a bottestével a színpadon. Elértük azt a pontot bazd meg, hogy nőibe is a kiboszott gladiátort kell hallgatni. Beszarok. Szerencsére gyorsan átváltott másba, mert itt fit valaki Sakirát utánozza az új számával, amiben sokki olyan szinten nyomorék baznek, hogy a, a, hogy hívják azokat, akik ilyen retartált mazgású emberekkel foglalkoznak, vannak azok is sikítanak, amikor azt látják, és ez most nekünk ez a csait utánozza Sakirát. És, besz... és ugyanolyan nyomorék, tehát kurva jól csinálja. Na, szerencsétlen szerencsétlenkedik a következő szemmel, mert... Kéne vágni egy kibaszott zenei CD-t, olyat, ami tudod, hogy egy, egy trek van rajta, és a ott indul, hogy te akarod, és nem két variálni, meg balfaszkodni, meg ilyenek. Így szoktam, mert végülis a szám össze volt a vágva, csak nem, nem értjük, hogy mi a gond az elején. Asztorsz eredményhéretések vannak, amit nem igazán tudunk követni. Na most itt az volt, az érdekes volt, egy pózdám a kiesetteknek, ami igazából jó pofa, szerintem, mert ők egy kicsit így, így tényhezre vannak, úgymond. És most így a tizediktől visszafelé kiéretik az eredményeket, és akkor nyilván a döntősöket nem hívták fel. Tehát őket küldték le, aztán majd nyilván utána vissza fognak jönni. Medek tibi lett a hetedik. Péter from Sörbia jön szabadpózra. Legújabb szabadpóz. Erre mi is szokott lenne a zenéje? Mondom. Ez. Aha, Ez a öngyilkos leszek, Tunáit, fővágom az erejét, és tökön szurom magam című szám, Rihonya kázmérnétől. 1982-ből. És nem mondom, hogy Petinek egy elektrik bukisztárnak kéne lennie. Unalmas, unalmas. Ami ah, nyomó kurva Istené, mindjárt benyomol nektek a refrént. Supermaster kategória finalisták jönnek. Ezt nem tudom mi ez a Supermaster. Lehet, hogy a Masters kategóriák abszolútja, vagy a döntője, azért hívjak supermaster mert azt mondta, super master kategória, ezért nem értettem, hogy mi. No. Liszka-peti, elég jól áll a master kategóriában. Tehát második lesz. Liszka, Második helyzet! Második Liszka Peti. Másik kollége szárazabb. A hatalmas ügyébe valgás. Úgy látom, a Petit ismerik itt azért jó páron, nálunk Magyarországon. Meg itt ott. De lehet, hogy az elsőnek örülnek. Se és sem hogy ki az első helyzet, de majd kiderül az Eren Istából. Lehet azért Supermaster mert ez a 50 kategória egyébként. És a Master of Puppets megy közben a Metallica-tól. Master, érted? Ilyen a Masters kategóriát, tehát Master-nek hívják ők. A Master a 40 felett, és a Super Master az 50 feletti. A Super láttuk az előbb. Most pedig a Master 40 feletti jön. Megyek Tibivel például. Itt kurva sokan indulnak. És... Az az igazság, hogy itt kellett volna indulni Kucsi amit nagy esélye meg is gyertetett volna akár bár van egy-kettő komoly versenyző azért ismét leküldik a finalistákat a fitness formában atletikban is mindenhol induló emberünk már megy is le bejutott Egyébként hülye vagyok, mert Medek Tibi már kiesett ebből a kategóriában, úgyhogy ő már nincs itt. Ja, ja, ja igen, hát a, mert ez az ötven fölötti ahol a van, Medek Tibi, pont itt vitatjuk meg a colossal kérdést, hogy mit tévedtem. Hát én sem tudok mindent fejből, sőt, elállom az igazat, hogy semmit se tudok fejből szinte. Aztózók következnek. Az első, az olasz kísérlet a fiatalember a második. Egyébként annyira fiatal, hogy 40 fölött van. És ezzel le a Masters kategóriát. Na, szünet van. Úgyhogy kiugrok az asszonyért. Van 30 perc, amíg visszaérek. Kicsit káosz van itt szerintem. Tehát nem tudjuk, hogy mi lesz, hogy lesz és a többi. Én úgy gondolom, hogy a döntőre jelentősen több néző jön. A voltak azért egy szuper belőtt, van. Így délőtt a aztán szépen megjövögettek. És most már úgy vagyogatnak, tehát semmiképpen nem mondanám, hogy Magyar bajnokság színvonalú nézőtér van, hanem vannak azért. Tehát parkolóhelye az most már a ha visszérek négy, az azt majd leállni. A csarnokban meg van egyébként, de most hoztak ilyen nagy végbefújó készülékeket. Tehát azért ez már valami. És éppen itt egy lebarnitott fasz megy a megdalászba, vas meg kajálni papucsban. Hát basszus verseny közben megdolázs. Hát bizony a nátriumos töltés, a nátriumos töltés. Megtudtam, hogy az oli jelentősen jobban van. Most már így szép lassan töltögett, kortyolgat, készen haladni utána. Mi meg kíváncsiak várjuk azt a szabadpózt, mert még nem láttam. Én sem, meg valószínűleg ti sem. Úgyhogy itt ebben a kérdésben közös nevezőre is juthatunk, mert szerintem mindannyian kíváncsiak vagyunk a vörőzóli szabadpózára, ami mindig elég jó szokott lenni. Azt nem tudom mondta megintek, hogy tulajdonképpen a Todnani nem fog itt indulni, úgy, ahogy mi gondoltuk, hogy Szentavaly megnyerte és ö, kvázi kvalifikált a profi kategóriára, ezért a csak csakis profi kategóriában fog most indulni, ezért nincs is itt, ő még teljes mértékben el van tűnve. Úgyhogy majd akkor kerül kerülni, mint egyébként potenciális győztes jelölt. Ez annyiban jobb, hogy a mi versenyzőink ugye nem egymás elől apolják el a címet, mert sokkal jobban nem egymás ellen küzdenek, hiszen mindenkinek minden jobb eredményt szeretnénk elérni, ami persze nem tragikus életcél és öngyilkossági jog senkinek, ha nem sikerül, tehát nem fogok hisztériázni meg köpködni, ha mondjuk a vörőző nem lesz első hanem a coes a gép, ez van. De azért mi szeretnénk, ha az lenne, és viszont ha a, a Tóndani, meg a vörűző egy kategóriában indulnának, akkor nyilván valamelyik nem lenne első, és az nem olyan jó. Hiszen minél több első lennünk, ha vagy minél több, több eredményünk, annál jobban örülünk magunknak. Szóval ennyi. Egyébként kicsit most ez fura lesz, amit mondok, de gyakorlatilag nagyon halkan azt mondanám, hogy majdnem hogy erősebb a Sperbody, mint a Fabba VB, de az nem azt jelenti, hogy a FABA VB nem erős, hanem azt jelenti, hogy a Szuperbody nagyon-nagyon erős ahhoz, hogy egy gyakorlatilag azt mondtam, nem, hogy szinte a Szuperbody ez mindenki tudja, hogy nemzeti bajnokság szintű, mert ma az a tulajdonképpen egy magyar bajnok, aki Szuperbody bajnok, de, de talán még ezen is túlmutat a Szuperbody ezek szerint, mert. A VABBA ugyan nincsen erős, mint egy AIBB világmánokság, természetesen hiszen az a top, az, az egy egészen őrült színvonal, de, de a kisebb szövetségek, VABBA, NAC, TSTMF és a többi szövetség, az, a TSTMF egyébként az a tököm se tudja miféle szövetség, tehát ezek a szövetségek mind körülbelül ezen a szinten vannak. Uh, úgyhogy, úgyhogy azt lehet mondani, hogy a szuperbadi az, az igencsak erős. Nálunk a testépítés igazából azt lett volna egy igencsak erős. Tehát megdöbbentő, hogy nincs benne pénz, mint Amerikában, Angliában, Angliában minden utolsó kis egyzőterem, lukacska, képes arra, hogy lehet a márkás Protein gyárcson, amit gondolhattuk, hogy az vajon milyen lehet, de ez teljesen mindent, de megcsinálják. Nálunk meg ilyen döglődés van, és titkolni kell, hogy hogy tulajdonképpen a versenyekre jönnek egyáltalán nézők meg versenyzők, egyetlen kivétel ez a róla szuperbadi, ami, ami mindent, mindent überel, akkor a imidzsé -e van a, ez a 13 éves múlt, az egész média felhajtás, amit hozzáteszem nem az RTL klubos megjelenésekre gondolok, hanem a többire, amit például mi is csinálunk, ez mind, mind azt jelenti, hogy a body, az meg kérdője az első. Még egy babba vévésre tudja megközelíteni sem se versenyző számba, se nézőszámba legalábbis itt Magyarországon. Ö de igazából azt akartam kihozni ebből, hogy például a fórumon volt ebből ö, egy kis vitatíma, az, az, az alapján a hír alapján, hogy a Tóthani és a Kellner Zsűzsibent volt az RTL klubban is. És ezt, ezt volt, aki pozitívnak látta, volt, aki negatívnak látta, mindenképpen pozitívnak látom, de pozitív és feleslegesnek. Tehát nagyon jó hangzik, hogy promozzuk a Vabbavévét azzal, hogy a Tóthani bemegy a tévébe, csak szar sem ér ez a nagy bűnös helyzet. Ezt kéne már megérteni a szervezőknek, csak nem nem akarják megérteni. Van például egy olyan rendezvény, amiben már évek után nem megyünk el, megvonnak ennek az okai. Én például kiállok a barátaimért, és kiállok a támogatóimért, és például a velük levő nézeteltérés miatt sem megyek el arra a rendezvényre. Aztán nyilván engem is vérek néztek, mindegy, négyek hogy miről van szó. Például ezt a rendezvényt is Orba Szájba szeretik tévében nyíltetni. Most ezzel a jól lehet felvágni a haverok előtt, hogy jaj de jó, mert a rendezvényen volt az RT klubban, de azon kívül semmi haszna nincsen, mert nem fogják a mamikák abba hagyni a kötögetést, és letenni a gyógyszert, is rohanni a Vabba VB-t megnézni, mert leszarják, nem érdekli őket. Ha érdekelni őket, akkor csinálják ezt a sportot, de nem érdekli őket. Akit ez a sport érdekel, olyan szinten, hogy legalább a szakmai olvassa, az ecsetleg eljön, de általában a sport a sportot ügyök nagy többsége leszarja, abszolút nem képes eljön egy versenyre, és ezen az RTL klubos szereplés nem fog változni semmit. Ezt kell ebben megérteni igazából. Ez olyan körülbelül, mintha kapsz egy ajándékba egy, tudom, egy pénisz hosszabbító készüléket. Ü, teljesen jó, mert pozitív dolog, hogy kaptál ajándékba egy ilyet, csak reméletőleg nem vagy rászorulva és különösebb értelme remélhetőleg nincs is. Mert a szerkáddal eléred azt, amit akarsz, mi pedig például elérjük azokat az olvasókat, akiket akarunk. Akiket nem akarunk, azokra meg felesleges, tudom, a dágyóvalverében növöldözni. Teljesen felesleges. Férfi fitness nem lesz a kedvenc kategóriám. Nem tudom, ezeket a közönség felé pucsítva mutatjuk a seggünket. A férfi fitness nem lesz a kedvenc kategóriám. Nem értem, miért kell a picsánkat a közönség felé pucsítva letolni a gyatyát. Teh ezeket a kis homokosan lőrket nem tudom vélemet belőle mellőzni. Aztán volt egy másik csát, aki nagyon poénos volt, csak azt hittük, hogy az egész a vezető, aztán kiderült hogy ez volt a gyakorlat. Ezt nem tudom, mondtam hogy akartam, de vágni, nem tudom, hogy lehet, hogy kétszer meghallgatok. Egészen megtelt a csarnok, így a döntőre. ez az emberek a legjobban. Talán, hogy már-már szinte házban. Lajos and, hogy is hívják ezt? Ú, szobor beállás van a színpadon, beszartok. Na mindegy, ja igen, illest. Norbert Illich from Hungary. A színpadon meg van egy olasz csóka, aki, aki elég száraz, A sátrak pózolnak majd az a fél óra és nem tudjuk, hogy mi történik, mert kéne azért dönteni, mert még elfáradnak, meg mi is. Na, kötelező pózokat bemutatják újra. Egy kicsit ettől féltem. Kötelező pózokat mutatják be újra, de ez most már csak só jelleggel van. Nekünk, nézőknek. Mert nem elvileg le vannak pontozva. az a különös, hogy ő egy. Most nem pejoratíve mondom, de egy ilyen nagyon ilyen jó lelkű, végtelenül egyszerű ember. És így nem gondolnád, tehát ahogy így ismered, ahogy beszél a habitusát, ahogy viselkedik, nem gondolnád róla, hogy egy profi színpadi szereplő, már pedig az. Tehát egy rutinos, teljesen profi Színpadi mozgást látunk tőle, hogy a pózokat beraki, hogy ráfordul a bírók felé, nem gondolnád, hogy ő egy ilyen ember, ha ismernéd, amúgy a hétköznapukban, aki, aki színpadon ennyire rutinosan tud szerepelni, és, és mégis ez van. Colossal a barnitásról beszélgetünk, és éppen azt mondja, hogy én ma azt mondtam, hogy érdekes, hogy a magyar bejzetőknek mindig mennyivel jobb a színe, és azt mondja a colos, hogy hogy, hogy látta, hogy valami egészen más barnitót használnak valami olyat, amit mi nem ismerünk, de hát jobban tennék, ha maradnának a Dreamt ennél. Most, hogy elvileg már megvan az eredmény, ennek tudatában nem valami jó, hogy itt most kihívogatják őket, mert csak húzzuk az időt, tök fölöslegesen. Lehet, hogy ez olyan, mint a videójátékban, amikor mész a Colin McRae és akkor utána visszajátsza neked, hogy merre mentél a pályán, vagy nem tudom. Köszönöm. Na a top 3 a Lénárd Lajos Tapsi-tapsi Kili és Norbert Tapsoljatok, mert figyellek titeket Nem rövid az út Pajszról, a faluból A világbajnoki címig De nagyon úgy néz ki, hogy meg lesz Egy igazi szuperztárra választ tördényedet Látjuk itt pár év alatt. Illésnarbi szintén ez a történet, hogy sok év reménytelen küzdelme, naturálként először rettenetes forma, aztán az áttörés megjött és most itt áll egy világbajnokságon. Sajnos harmadik lett, de szerintem ez se, ez se rossz. A második az olasz csóka, akit én halálba 82-nek pontoztam volna a szabad poszt miatt, ami utolsó mohikán volt. És Lénár Lajos világbajnok. abba a is, és most Lénár Lajos világbajnok. Készfogás Lajos és a Illés Norbert nevű team szájtekes ö, állat között közös pózolás kettején nyomják a szájtekes fotósnak. Nagyon szép naturál testépítőkről beszélünk. Nem ö, Fosztestű, szétkokszolt barmokról, akikből soha nem lesz semmi, mert a 60 kilós os merik merékokszolni hanem olyanokról, akik naturálban megcsinálták. Ezzel most nem megirodálni akarom a rendes dopingoló testépítőket, csak, csak ez tény, hogy el naturálan jutni szintre. Most jön az alacsony kategória testépítő kategóriában, a bogáti árpi elől. Sajnos majd valószínűleg, amikor a döntőből ki kell esni, akkor is elő fog menni. Sajnos nem tudja az Árpi azt a formát hozni, mert még a Napbaj Európa Kupán Szerbiába hozott, ami ugyan egy rettenetes verseny volt, de, de egy elég komoly nagy ellentőlet megvert az Árpi akkor, akkor, jó kondícióban volt, hát ez most nem. Még a barnító is igazából lemaradt. Petrán is az annak idén vitalmaxot erő 2008-as vitalmaxot erő például is szintén met a döntőben, a 3 döntőben. Na, itt már látok egy kis anomáliát itt a végső érzéseknél. Itt döbbenten látom, hogy a Bogáti Árpád utáni versenző az, az nem értem miért ez. Ezt hogy pontozták? Meglepítés emberünk Kormos Zoli a színpadon, aki most fitness bemutató miatt bekészült és eljött ide. Éppen most látunk egy szenzációs fitness bemutatót Kormos Zolitól, aki ezért eljött Spanyolországból. Pintér pedig fel is megy a színpadra, hogy megköszönje egy ilyen gesztussal. Egyszer valamik fitpadán én hiszem a Zoli nagyon csúnyán lesérült egy bemutatom, vagy talán verseny volt, nem tudom. Kócsik ezt nem lászni a színpadról, de hát most nem mászott le a színpadról, mert nagyon komolyan mutatott nyomot. Lehet, van is, mondjuk, kitaláltam már egy új szabad nem, mert én ulom, de nem láttam még olyan sokszor. De valószínűleg 2018-ban is fogja használni, de az olyan hosszú, hogy szerintem le is itt a top három eredményhélet is azt egyértelműen Petrohan is a legvastagabb az összes közül. Egyébként nagyon jó formájú versenye, ezért mind a 3. nem értem, nem mint a pár vastagabb srác, nem igatóan abban döntőben, hát ők is szimetriában, azok a srácok elég jók. Fene tudja. Jön fel nem a Hugoma hegyre, hanem Molnár Peti kategóriája. Kemény lesz a közepes magassági kategória. Peti kifogástalan kondícióban, még mindig, talán még élesebb. Fene tudja. Nagyon jó szeparált a szombja. De hát itt azért van egy-kettő sűrű gyerek. És itt van a Masters-ben is elindult olasz csóka. De van egy-kettő nagyon, nagyon vastag. Top 3. Molár Péter! Bem marad Hú! Hát ez már egy. Ez már egy siker. Nem vagyok, a Taraj lesz a harmadik. Ott pedig az a nagy bőlény ott a Igen, a Taraj lett a harmadik. Úgyhogy vele megvívni a petének végül is. Zoli elemzi a felvételt közben, én mindjárt oda kiabálok neki. Ha megnézik milyen óta. a kis Zoli! Köszönöm, hogy ő megtanít. Marha volt, mert egy, nem hallottam a zenét. Nagyon hallottam. Még nem álltam be, amikor már hallottam az első effektet, hogy el kéne kezdenem. Nincsenek A, a második, második effekt, azt meg nem tudom, hogy lelassították, vagy én nem tudom, mit csináltam, de dupla olyan hosszú volt, mint... Nem egymát, egyébként, egyébként. Azt aztán, aztán ott a kosárokba, hogy későn, a helyi úgy itt kellett Nem 19 a van összesen, tehát most 16 versenyzőt fognak végig sorolni itt nekünk. Top 3, Molnár Péter. Elbaszott egy lelkivilága lehet a petinek, hogy ilyen zenére pózol. De legalább nem ez a keménykedő posz meg nem rep. És ez az egy tökéletes póz volt egyébként. Petrineknál velemfelétől egy elég tré, hát vagy kár hogy, láttunk, hogy ezt nem pontozzák. Harmadik hely, barak. meg! Jó, második hely megvan. Az biztos. Az a baj, hogy én most nagyon jól látom a másik srácot. A tarajt Második hely. Az meg, megvan! Megvan! Molnár világbajnok! Énméletlen! Beszarást! Azt hiszem halljátok a tömeget! Elképesztő! És nem, ez nem egy könnyen szerzett fos világbajnoki cím, ez egy nehezen szerzett kemény világbajnoki cím. Lehet, hogy a nem áll Bibi. De ezt nem adták ingyen. Magas kategória. 178 centi felad. Zoltán Boros a színpadon. Utána következik Kovács Feri. Hát, fene tudja, lába talán nem száraz a most amely nem fogja. fogja azt a lába, Zoli baszki! Vörösz Zoli, benn van a három döntőben. Kovács Feris, benn van a döntőben. Egyik már jók vagyunk a vastaggyerek Csehországból a harmadik döntős. Zoltán. Vörös Zoli lement. Semmit nem láttam belőle. Köszönhetően jó Jolánnak. Basza. Kovács Feli következik. következik. Zoli persze hatalmas siker volt, tehát attól nem kefélni, hogy nem. Hatalmas siker, Feri Póza egyetlen rossz, tehát egy olyan számra mi ennyire tele van ritmussal ritmussal ennyire nem eltalálni és ennyire nem rosszabb pózlani az a Ladek Lontz a nagy ellenfél a nagy tömegű. És ugyanaz a zene majdnem, csak ez a Kid féle verzió lesz. De legalább ő is Tele ritmussal és semmi. És basszus benéztem ez is a Metallica féle verzió, ugyanaz és ugyanolyan rosszul csinál, mint a Feri. Na lehet izgulni hogy mi lesz. Izguljatok Zoltán Förös, Rom Hungary. Kovács Feri harmadik. Ó basszus erre nem számítottunk. Nem számítottuk. azt hittem, hogy a Öfféri második és az első hely, majd az Oli meg az óriás között fog eldölni. Vagy ilyet a harmadik és az első hely. Második helyzet. És így ő abszolút nincs megelőkezve az eredménye, pedig meg kell, hogy legyen, mert ugyan ő azt látja, hogy tavaly második volt a VB, most a harmadik. De attól függetlenül én azt mondom, hogy hát ennél többet fejlődni azért egy év alatt, mint amennyit ő fejlődött, hanem tíz kilóizmot tökéletes kondícióval azért nem nagyon lehet, hogy neki még nem kell izgulnia. Az ola pedig azt mondja, hogy hát Hát megvan. Most szerintem kitüntégetés lesz a színpadon közben, Melléke sem de mindegy. Most kitüntégetik a szervezőket magukat, hát a szokásos, amit mindig kell. Nem még van a profi. Most hallom közben, hogy elkavarták úgy a pontozásra, hogy eredetileg az olig hatoligra rakták, csak aztán valaki észrevette, hogy nem stimmel. És végül is így nyert. Hát egy picit jelentős különbség azért a dolog. Az Oli azt mondja, hogy azért nyert, nagyon jó A volt, természetesen igyekeztünk. Most itt a kérdés, hogy az eddigi kitűntetgetések ezt sose értenek, hogy ez miért kell. Nem tudom, biztos, hogy ilyen protokoll dolog és úr, fontos, de most itt a kérdés, hogy az Oli menjen -e tovább profiba, vagy ne menjen profiba. Ugye ma még indulhatna profi kategóriában amivel nyert, de én azt mondom, hogy, és ő is azt mondja, hogy ez nem annyira jó ötlet, mert, mert azért nem kéne, hogy még itt gond legyen. Azért ne felejtsük el, hogy most avig bírta szeszedni magát. Na érdekes, most van két versenyző, akit simán kivágtak a, a fitness formának megfelelő kategóriából, és ők most csak így indulnak, vagy nem indulnak, bemutatóznak. De most kiraktak, hogy a mezőm mellett túlizmosak. egy gyerek ott feszeg a fitness formában, a fitness kategóriában. Ez kicsit homok volt ez a kategória, mint ahogy megszoktuk. Másik hülye is jól van. Jól van, puszit is adjatok egymásnak. Kezdni nyúlni a verseny, 6-ra volt kiírva körülbelül a vége, hát kurvára nincs vége, a profi el se kezdődött. Na most van egy modellkategóriánk, amit én nem szeretek, de is láttam valahogy. Kazak versenyző az, hát illik baradhoz, csak ennyit tudok mondani. Végre egy Andi is itt indult a modellben, ez összön meglepetés, nem is végzett jó helyen, hát ő már volt ennél jó formában is. Jó van, hülyék voltunk, ez fitness kategória, nem modell. Második szánta Dóra. neki volt talán a legjobb. Ö nem küldi, hanem gyakorlata most látjuk a női fitness formának abba kategória elnyi híretésénél hogy valami iszonyat iszonyat zavar volt ott a kihívásoknál Örre. Robrigy a harmadik, hoppá erre nem számítottunk Hát mi már kondícióban kell energiát jobb. 17, 17. szódi második. Szódi Kendermány. Szódi Kendermány. Szódi Kendermány. Szódi a legjobb szabadpóz Szódi Kendermány. Szódi Pintair Pinter, from Pinter uh, Fitness 2000 Től You know Na, megjött a babba profi kategória 1, 2, 3, 4, 5, 6 nyolc versenyzőnk van Vabba profiba Hú, durva, hogy Molnár Peti szárasságban mindenképpen kondícióban, partiban van a profi és talán még mielőtt köszön ez gond. Hogy nem lesz utolsó itt kurva élet. Első kihívás. Nem. Első kihívás. Dani. Szalvatori kívják ezt a csókát a cseh a Petrán is és van egy srác talán spanyol nekem nagyon ismerős volna ha a kondíciót nézzük akkor a Peti elég jó eséllyel van a másodike irányába ez egy érdekes kihívás talán a tömegre hízták most ki a versenyzőket Salvatori középsőt nem tudom aztán Dani, hárman. Szalvatói nagyon kész van. Nem bírja bojlert tartani. Na nagyobb bele a két másik versenyzőnek egy kicsit. Mert ez elég erőny a Dani-nak. Mollerteti, a hátsó vigyörög, mint a tejetőtök. Petit nem hívják ki, ezt nem értem. már a második, ki, harmadik ívásban sem. Mondjuk, hát az nyilván nem, de mondjuk előré vártam azt a sázat, aki most a balszínén van. Bár, ő nem annyira. Kebben jó szimmetrikus alakja van, csak nincsen elég tömeg még rajta. Tavaly azt mondtam, hogy necces volt a vitámok szoktelen Petro Anisnak a győzelme főleg ahogy viselkedett, hogy lement iszogatni, meg volt, amikor alig találták meg, hogy színpadra fölmenjen a Dani meg ott. Át. És most már, most már a partiba sincsen a Danióhoz képest. Annyit fejlődött a ami... De ti még mindig vigyarog, mint a tejvetök. A újabb kívás... Megint Peti Salvatori, akinek nem tudom milyen neve, ennyi színes vörű frác, és nagyon rosszul, rosszul tudatja a Vitebszpószt egyébként, ez egy kicsit bejegyébként az alkölet húznia. Aztán Doni. Az utolsó négy helyen mennek a kívások. Úgynezt közelesen, így ez biztos. És szerintem jó esélyénk vannak. Szalvató is csatlakozott a mostani kívásodán, én szerintem, hogy az első nincs benne valószínűleg. A másik meg összes összespancizott a Petivel, amiért. És a Peti csak vigyorog. A fiaink ki vannak hátul készülve. Dani, aki nagyon fegyelmezett már ajt, és láttam, hogy azért nem jó idő van. Peti is tartja magát, de Szerintem a személye egy már az izzadtsággal, nagyon bizkágatja a szemét. És vigyorog, de lehetem, hogy ez a vigyorgás, az nem is vigyorgás valójában. De lehet, hogy bicsorog. Nem hiszítek el, de még egy kihívás. Ezt nem értem meg. Hogy most miért, meg hogyan. Tóndan itt már nem hívják ki. De most a Petit kihívták egy másik körbe. Ahol a Salvatore nincs bent, nagy darab, egy kicsit hordló feka, Benn van. Dani már járkál, pedig ő nem szokott, mi azt jelenti, hogy nagyon kész van. A fények azok itt nagyon jók és valószínűleg nagyon erősek is. Azért készülnek ennyi jó fotok, mert nagyon jó fényviszonyok vannak, de hát gondolom olyan idő is van a szintoron. Talán már vége van. Na. Az abszolút bajnoka, a Vabba Magyarország szerint, a Molnár Peti. Tehát mindenféle összehasonlítás nélkül a Vabba Magyarország ki hogy ő az abszolút bajnok. Mondjuk ez nekünk nem mert csak gratulálni tudunk a Petinek, mert szenzációs, amit ma nyújtott. És amit még nyújtani fog profiban is. Na akkor értem, hogy hova tűnt az Uli, mert neki megmondták elő, hogy nem lesz abszolút, mert ez már el van így döntve. Ö, nem tartom teljesen korrekt eljárásnak, bár tény, hogy legalább nem tökölünk teleslegesen. Profiba, hatodik helyezett srác van, csodálkozom, mert a, a kondíció elég jó. Legalábbis a Csalvatórinál jobb, igaz, hogy tömegbe jobb, de szimetriában se rossz a srác, csodálkozom, hogy ilyen rossz helyez. Petman is... Az első három már megvan nyilván mennem van, meg a Önnek is menne van az első Önnek Önnek Önnek meg Önnek Önnek Önnek Önnek Önnek Önnek Önnek Ihetetlen. profiba, elképesztő. Buszok, a Vabba VB másnapján vagyok, és elmondanék egy-két konklúzió jellegű megállapítást. de előtte azt még megemlíteném, hogy mi utána elmentünk ajánlni. Nem mentünk el a banketre, mert volt az egész társaságú, inkább magunk szerettünk volna maradni. Így a versenyzőkkel is minimális anyagot készítettem. De a Tóndanival és a Molár Petivel, majd pedig a Vörös Zolivel is lesz valami különanyaga a VB győzelemmel kapcsolatban. Én arra tippelek, hogy a Vörös olival lesz egy BBTV Extra, külön, ami csak a VIP tagok fognak látni. Szóval a hullára kifáradtunk, nem tudom miért, mert én már voltam aktívabb is ilyen versenyeken. Itt különösebb szeretem nem volt. Az egész el volt baszva, és nem tudok megcsinálni. akartak azon kívül, hogy itt a diktafomba mondtam nektek a szöveget minimálisat voltam a kamera mögött de az is sikerült tovább elfáradni úgyhogy eltudom képzelni, hogy elfáradtak a versenyzők a tanulság, amit le kell szűrni ebből a történetből két dolog egyrészt egy világbajnokság megszervezési az nem egy egyszerű feladat még akkor sem, hogyha gyakorlatilag eljön a szövetségi is, stáb és is megcsinálja ezt a részét mert verseny magyarításában lényeges Örég egy idő van mellesleg szóval jelen nem voltak itt a VABBA fejesek akik elrendezték itt a dolgot de egyébként a szervezés részeiben én így nem látok bele gyakorlatilag a VABBA szabályszata is nekünk egy kicsit új volt nem foglalkoztunk vele Eddig annyit kell tudni, hogy itt más rendszerről működik egy kicsit a verseny, tehát ami pozitív is, meg negatív is, bizonyos szempontból, nem kell mindenkinek mutatni a szabadpózt, csak bizonyos kategóriáknál, vannak ahol csak az első háromnak a szabadpózát tudtuk megtekinteni, ez nekünk, akinek már a könyökén jön ki egy kicsit az egész, mert nagyon hosszú, az nem egy hátrány, akik viszont ez mélyebben érdekelt volna, annak sajnos az, aztán gyakorlatilag az verseny, az a vártnál jobban lement. Én egy kicsit több károsra gondoltam, nem mondom, hogy tökély volt, de gyakorlatilag lement az egész szibátlanul. Elég sok néző is volt, úgyhogy ez egy jó sikerült verseny. Mivel persze nagyon, nagyon szerepen van annak, hogy egy héttel előtte itt volt a Szuperbadi, és a Scytec csapata, aholszág pénzügyelég is szponzorálta azt a részt, hogy a színpad, a fal a fények, minden a szupervadira egyben itt maradt. Tehát gyakorlatilag ez már alá volt téve a produkció alá. Ők csinálták a háttérlátványtervéit, meg mindent, úgyhogy erre a dolog nem volt panasz abszolút -e. Szóval összességében a szájteknek is a Magyarország szervező munkájának köszönhetően teljesen jól ment az a verseny. Semmiképpen sem láthattunk az IBB-hez hasonló mert egyébként nagy, nagy IBB ö, rendezvények azok általában pörögnek. Itt Magyarországon szokott lenni régen, mert amiket láttam pár iszonyat, de mondom, ennek itt nyomos -e volt. Amit én nem nagyon bánok de kicsit megdöbbentő volt, hogy vártnál jóval kevesebb versenyző érkezett. Ilyen ra számítottam én. Aztán később kiderült, hogy a versenyzők annyit is mondtak, hogy ennyi körül lesz. Ez képest 92 verseny volt. 92 versenyző volt. És ahhoz képest, hogy nagyon sok mindenki beígérte, hogy eljön, hogy indul erre a versenyre, ezen a versenyen, ahhoz képest elég sokan távol maradtak. Kokrétan egy... Bizonyos klubnak a komplett szervező, szervező versenyzői gárdája távol maradt, ami azért érdekes különösképpen, mert ez a bizonyos klub az egyik fő vaba szervező klub. Mert nem egészen értem, hogy miért nem indultak ezzel a versenyen, de hát ez valószínűleg örök rejtély maradt számunkra. Amit a legjobban sajnálok, hogy Kupcsiklaci a sérülése miatt. Nem tudott elindulni. Ő, ő szerintem Mastersben egy nagyon jó esélyes versenyző volt, de egyébként is ilyen elképesztő ö, minőségű versenyzőket produkáltunk mi Magyarország. A azt kell, hogy mondjam, hogy ez a Babá VB, én elhiszem, hogy nem az ABB VB szintmalánál, de semmiképpen nem mondhatnám, hogy valami teljesen fosz szövetségről van szó, tehát a Babának azért van múltja, van akit nagyon komoly versenyzők, nagy nevek, és nagyon nagy csatákban nyertek a mi versenyzőink. Tehát, és mindenképpen azt kell mondani, hogy mondjam, hogy hatalmas teljesítményt nyújtottak, és nyugodtan elmondható az is, hogy Magyarország testépítésben minden hátalanyos tényező, a magyar állébi bírádásos tevékenysége ellenére is élvonalman, van, a világ élvonalában van. Már harmadik éve bizonyítunk abban a világbanosságokon, aztán itt még azt is, hogy a Team Site-ek különösen az én valami amit szoktak mondani, ugye a egyszerű vagy új fiatal emberek, hogy, hogy mert a szuperboli én jönnek, mert skálytokesek is akkor. Tehát akkor ugye nyilván a Team Site-ek azért nél is. A VABA VB-én nyilván azért. Nyerte a Tóth team site a duetor itt tavaly, meg ezért nyertek itt ott. más kérdés, hogy mondjuk 2007-ben pont nem volt még team site-ekes a Béla, aki megnyerte a szupervadit, de egyébként a valóság inkább az, hogy a team site a site a, a legjobb sportolókat próbálja meg támogatni. Tehát nyilván nem azért nyernek, mert szájtekesek, még csak azért nyelnek, mert annyira faszal a szájtek protein, hanem azért nyernek, mert a szájtek a, a legjobb sportolókat támogatja, ilyen egyszerű, akinek ez fáj, azt tudom sajnálni. Annak a versenyzőnek, akinek ez fáj, meg azt tudom mondani, hogy fel kell készülni, maximálisan teljesíteni kell. Ha elég jó vagy, akkor győzi fogsz. Ha meg nem vagy elég jó, akkor fölösdek is iránkozni azon, hogy csalás volt, vagy nem volt csalás vagy akármi. Még egyszer számomra a Vabba Vébi legnebb az volt, hogy világszínvonalon vagyunk. A Molnár Peti akkorát fejlődött, hogy valami elképesztő a Tóddani dimenzióihoz nehéz akármit is hozzáfűzni. Amit ő teljesített az, az azt jelenti, hogy szégyen, hogy nincs lehetőség EB-ben indulni, mert jó esélye lenne már ájjábibbi világ majdnak. Ami, ami természetesen, és innen, és innen tovább, ami, ami következik, hiszen akár lehet náybi profi, stb. a többi. Más kérdés, hogy, hogy a pénzvírék azt finanszírozni, az, az nem egyszerű, de egészen másról beszélünk, mint amikor megnyerek egy magyar bajnokságot, egy lófasz mezőnybe viszonylag, és akkor kikiáltom magam profinak, és akkor hú, én vagyok a profi. Tehát vannak ilyen másodvonalbeli, másodvonalbeli profik, akik, Azért szerettek profik, mert az a könnyebb út, meg vannak olyan profik, akik végigjárták hozzá a létrát. Én úgy érzem, hogy a, a Tóth Dani kezd ebbe a vonalba tartozni, és szégyen számunkra nézve, hogy a e ben nem tud tovább menni, mert már nem tudom, hogy neki mi van ennél tovább. Tehát neki már nagyon komoly terveket kell szőni, mert nem tudom, ezek után már hova tud tovább menni. Maradnak egyelő ilyen pénzíres Grand Prix. Európában itt ott, esetleg ki tud menni pár amerikai versenyre. De igazából a csúcson van most, sajnos ez a csúcs, semnél följebb nincs. Jelenleg ez van. Na, ennyi a konklúzió abba vbéről. A mai napig nem tudom még, ez egy kicsit időző van, amikor ezt hallgatjátok, hogy ebből most mi lesz. Lehet, hogy az egészet egy BB rádióban, és akinek van idegrendszerre, az végighallgatja. Lehet, hogy alávágom a képes anyag alá, de az nekem kurva, hogy már olyan lenne, semmi, semmi időm nincs, nem tudom. Meglátjuk. Ez volt a Habba BB. Sziasztok!